А втім Йона, як і Ягідка, був зовсім темний чоловік. Пронайметувавши півжиття по маєтках румунських землевласників, він ще й досі не цілком звикся із своїм новим становищем і в товаристві східняків болісно почував свою відсталість. Щоразу, коли йому доводилося розписуватись в боєпостачанні заміни, його кидало в жар. Йона ледве розписувався. Тому звертання Хоми саме до нього звучало і співчутливо, і водночас трохи іронічно. Розберемось. На ці запроси Хоми Йона піддавався досить туго. Сам Дракула не розбереться в тих картах, а де вже йому із своїм батогом туди лізти? Примітка по Дракула Чорт. Справді, надруковані в різні часи і різними мовами, німецькою, угорською, румунською, ті карти являли собою темний ліс. Проте Хома, відкусивши зубами Соломину, зохвал опускався в той ліс, міряючи масштаби до Берліна. З якогось часу це міряння – Міляння віддалі до Берліна втратило жартівливий відтінок і сприймалося бійцями цілком серйозно. «Скільки?» – питали хому їздові. А він туго, вигинаючи смаглу шею, заглядав у карту, наче в яму. «Вже небагатського, геї окату. Двісті? Триста?» Дивлячись, кудою підемо, ухилявся хома від прямої відповіді. Може, нам і зовсім не доведеться там побувати? Бачте, над Берліном навис перший український. А ми ж як? На нашу долю теж роботи вистачить. Заспокоював Хоматов товаришів. Ми їх з півдня за жабри візьмемо. Думаєте, дарма Гітлер за цю Австрію тримається, як дітько за грішну душу? А... Гой дав би ти під осикою разом з твоїми гебельсами та гебельсенятами, побажав Хома принагідно і вів далі. Всі чули, що майор Воронцов говорив допіру. Німці, каже, називали Австрію своєю південною фортецею. Здолаємо її, то відчинимо навстіж двері в усю південну Німеччину, в справжнісіньке бомбосховище фашизму. Це сюди Гітлер евакуював свої воєнні заводи. Це ж сюди тікали фашистські щури Східної Прусії та Сілезії та Померанії. Бачиш, Йоно, Померанію? Де? Йона довірливо зазирає в карту. Ось вона, кругом. Хома накриває долоною Німеччину. Де фашизм, там йому і Померанія. Ми на все це кублизько б'ємо з півдня. Перетнемо оцей шмат Австрії, а тоді, мабуть, вийдемо на Прагу. Звільнимо братів і далі на захід. Ей, біда тобі враже, не чекали ли бонь Гітлер, що так йому складеться? Мав цей закуток собі за найбезпечніше місце, а ми вже й звідси у ворота гуркаємо. Здавалось би, та й тільки, гомоніли їздові. Хіба їм і досі неясно, до чого воно йдеться. Затялися, доки йому автомат не приставиш до горла, рух не підійме. А де вже перевдягаються? Козаков одного по очах впізнав. Гвардій розвідник? Стоїть серед НАТО в повесі цивільному, і вже біла пов'язка на рукаві. Звичайний собі австріяка. А козаков йому автомат до грудей і хендехох мовляв. І що ж ви думаєте? Виявилося, що під цивільним у нього і штани офіцерські, і кітель. От і ми їм, біри, їхнім білим пов'язкам. Зараз навіть фашисти на своїх воротях білі прапори викинули. Знаємо їх. Сьогодні йдемо з Островським мимо одного такого будинку. Прапор над ним біліє, а зайшли всередину, нема нікого. Чим річ? Потім уже бюргерська наймечка все розповіла. Тут, каже, фашист жив. Старий член їхньої партії. Як побачив, що не переливки, вивісив білий прапор і папери всі попалив. А тоді й сам в останню хвилину втік. Нерви не витримали. «Куди це вони всі драпокадають? До союзників, Либонь, до американців?» «Не повинні б союзники їх під своє крило приймати, як не як союзники. А чули, братці, новину?» Посміхнувся раптом Хома. «Нібито якийсь американський генерал нещодавно один з наших полків відвідав». «Яким це вітром його?» Ну, яким? Союзник в гості приїхав, покручуючи вуз, став розповідати хома. Обідав, звичайно, з генералами, а потім побажав навіть з рядовими нашими солдатами розмову мати. Вишикуйте, будь ласка, мені роту, хочу ваших орлів про дещо розпитати. Союзник, нічого не вдієш, вишикували, питай, чорт з тобою. Підходить він до одного вусача, ось якби до мене, і питає: Скажіть мені, пане Хаєцький, якби вам особисто в руки Адольф Гітлер попався, яку б ви йому кару призначили? Задумався солдат, почухав потилицю, а потім відповідає. Пане Янки, я би в такому випадку ось що зробив. Беру здоровенний залізний лом по нашому шкворінь, розпікаю в кузні один кінець до червона і потім холодним кінцем всаджую Адольфу, ну, куди? Ну, скажімо, в горлянку. Але чому холодним? Знизують плечі мої здорі. Ось саме цей американця здивувало, чому каже холодним, а не гарячим, до червона розпеченим. А тому відповідаю. Щоб ви його, о той ж кворінь, потім назад висмикнути не змогли. Здорово це ти вигадав, Хомо, регочуть бійці. Тільки про це нікому ніччо черк, суворо попереджає Хома. Наша розмова з їхнім генералом – це поки що військова таємниця. З дня на день всі чекали закінчення війни. В Берліні над Рейхстагом уже майорів радянський червоний стяг. Від краю до краю тріщала фашистська імперія, валилася в прірву на очах у народів. Першокласна гітлерівська армія переставала вже бути єдиним цілим. Вона тепер більше нагадувала, Моторизовані величезні банди, що металися по всій Центральній Європі, звиваючись під нищівними ударами радянських військ. Здавалось, годин розв'язки ось ось настане, і найпотужніші радіостанції світу нарешті привітають людство з великим тріумфом. А тим часом гармати греміли на сотні кілометрів, міцта клекотіли вуличними боями. Мости, будівлі, храми злітали в повітря. Весняні поля все ще вкривались тисячами свіжих окопів. Кров лилася. Люди, які раніше ходили в буйні атаки по кільканадцять разів на добу. Зараз це давалося особливо важко. Всі вже чули, як наближаючись урочисто шумить над світом перемога. Всі жили вже, упиваючись надіями, Зазираючи взавтра в те велике, осяйне, казкове, прекрасне, що мало осьось ось настати. Як тоді буде? Невже справді настане день без пожарів, без канонат, без крові та вбивства? Нестерпно хотілося кожному дожити до того дня і хоча б мить, хоча б єдину мить побути там. Для Саміївського полку це там зникало десь за річкою, з порваними мостами, за голими узвищами протилежного берега, за фортифікаційними спорудами, що в'язалися на потайбічних схилах в єдину лінію похмурих укріплень. Австрійсько-Чеський кордон. Водний рубіж, пристріляний ворвом вздовж і впоперек. Сьогодні полки підійшли до нього. Війська зосереджувались понад річкою в численних складках місцевості, гаях і перелісках. Мабуть, ще ніколи цей глухий прикордонний закуток австрійської землі не тримав на собі стільки людей і техніки. Грунт мав би тут осісти під такою незвичною вагою. Збираючись в ударний кулак, ущільнюючись, Полки готувались до вирішального штурму. Всі підступи до річки противник всталив вогнем. Земля переднього краю вигоріла під снарядами, почорніла, спустошилась. Однак ночами піхота повзла і повзла в береги, залягаючи в очеретах, націлюючи захід тисячами очей. Євген Черниш охопався і своїми людьми, в одному з крутоярів неподалік від річки. Тут же зупинились і мінроти двох сусідніх батальйонів. Начальник артилерії полку наказав звести на цей раз всі міномети докупи, щоб випробувати Чернишів метод швидкісної стрільби. Понад десяток стволів стояли поруч. Це вже була розкіш, яку полк міг дозволити собі. Вже не треба було розтягувати вогневі засоби на кілометри по фронту, прикриваючи найдошкульніші місця. Сьогодні гарматам і мінометам було тісно. Чернишеві на час артпідготовки випало бути старшим, тобто командувати з'єднаним вогнем всіх трьох мінрод. Сагайда жартома охрестив його капельмейстером зведеного оркестру. Але Черниш зараз був глухий, до жартів Сагайди, хоча він з готовністю прийняв на себе обов'язки старшого, відчуваючи, що вони йому під силу, проте хвилюватись не переставав протягом цілого дня. Відповідальність, лігши йому на плечі, мов би напнула всі його мускули і нерви і залишила їх надовго в такому стані. Вогнева позиція була майже готова. Черниш розташував її по самому дну балки, захищеної від противника, крутим горбом. В круглих, вогких, ковбанях, ячейках стояли міномети всіх трьох род. З'єднані в одну батарею, виструнчені в голодний, хижий ряд, вони набули особливо грізного вигляду, ніби навіть виросли калібром. Обслуги дружно працювали, перевіряли механізми. Віки, прокладали останні ходи сполучень. Жлива до вогневої пролягав ліс, і стрункий молодий дубняк заходив косяком на саму вогневу. Найвища група дерев, ніби довмисне, стала якраз навпротив зводу Сагайди. Треба було валяти стовбури, поширюючи сектор обстрілу, створюючи перед кожним мінометним джерлом широкі ворота на захід. Іншим разом Сагайда безперечно надувся б на Черниша, доводячи, що той по-дружньому всукав йому найгіршу ділянку на вогневій. Але сьогодні Сагайда прийняв це як належне. Черних поставив його на перший взвод, яким раніше сам командував. Для Сагайди це було потісно і не тішило його самолюбство. А для чомусь саме йому Черниш передав свою улюблену спадщину, а не молодому офіцерові Маркевичу, який напередодні прибув у роту з резерву. Маркевич прийняв від Сагайди другий взвод, найлегший, найбільш вишколений. «Сідай на готове та дивись, не відпусти гайку», – повчав Гайда Маркевича, передаючи йому взвод. «З такими гренадерами тобі море попупа. А я не женуся за легким хлібом. Піду на перший, до молодих громадян. Я теж не шукаю собі легкого хліба, ображено зауважив на це Маркевич. Не шукаєш? А коли дають, бери. Бо, значить, так треба. Значить, вважають, що мій хребет міцніший за твій. Тобі, бач, галявину черниш виділив, а я маю ліс корчувати». «Можу вам допомогти», – запропонувал Маркевич. «Когда можешь, давай».